Aristotel, pista 8 El pretinde că divergențele au loc din pricina faptului că termenul de căldură este folosit în mai multe feluri, nota 1, astfel că întreprinde o lungă analiză a diferitelor criterii folosite în depistarea lucrurilor calde. Analiza este subtilă, dar, din punctul nostru de vedere, suferă o eroare care bate la ochi. Aristotel nu menționează deloc măsurile. Pentru el căldura este o chestiune de grad, dar nu de grade măsurabile. În această privință se poate spune că el nu dispunea de noțiunea de temperatură. Sărăcia conceptuală este strâns legată de cea tehnologică. Aristotel nu avea ceasornice și termometre adecvate. Dispozitivele de măsură și aparatul conceptual cantitativ sunt strâns legate. Primele nu pot exista fără cel din urmă, iar cel din urmă este inutilizabil fără primele. Prin lipsa unuia, Aristotel era privat și de celălalt. Într-un capitol anterior am sugerat că cercetările zoologice ale lui Aristotel nu suferă din pricina explicațiilor sale non-cantitative. În cazul științelor exacte, situația este diferită. Chimia fără aparate de laborator și fizica fără matematică sunt niște științe fără valoare. Ar fi absurd să-l acuzăm pe Aristotel de sărăcie conceptuală. Sărăcia este o lipsă, nu un eșec. Dar mulți dintre cei care îl studiază pe Aristotel sunt înclinați să-i impute două serioase neajunsuri, unul metodologic și altul substanțial. Se pretinde în primul rând că Aristotel ar subordona în mod regulat faptele teoriei, că el ar fi plecat de la teorie și apoi ar fi deformat faptele pentru a se potrivi cu teoria. În al doilea rând, se spune că la el cercetarea din domeniul științei naturii a fost însoțită de o încăpățânare infantilă de a găsi scopuri și țeluri în lumea naturală. Să ne îndreptăm întâi atenția asupra acuzației metodologice. Să considerăm așadar următorul pasaj. Am putea spune că plantele aparțin pământului, animalele acvatice apei, animalele de uscat aerului. Cel de-al patrulea tip nu trebuie căutat în aceste trei regiuni, ci trebuie să existe un tip corespunzător poziției focului, pentru că el este socotit cel de-al patrulea dintre corpuri. Dar un astfel de tip trebuie căutat pe lună, căci e evident că ea participă la cea de-a patra spiță, dar asta e tema unui alt tratat. Nota 2 acest pasaj se situează în mijlocul unui discuții sofisticate și pretențioase despre unele chestiuni legate de generare. Ar fi destul de mărinimos să-l considerăm o glumă, dar nu este nimic hazliu în tonul său. Prin o nefericită analogie, Aristotel s-a convins pe sine că există trei tipuri de animale care corespund celor trei elemente aristotelice. El deduce de aici că trebuie să existe un tip de animal care să corespundă celui de-al patrulea element. Și, negăsind astfel de lucruri pe pământ, îi le plasează pe lună. Ce putea fi mai absurd? Ce poate fi mai antiștiințific? Ei bine, pasajul este absurd. Mai există câteva asemănătoare, dar toți oamenii de știință sunt pasibili de aberații. Există extrem de puține pasaje absurde în scrierile lui Aristotel, iar un cititor judicios nu le va da prea mare importanță. El va găsi mai degrabă alte pasaje mult sugestive pentru Aristotel. Vorbind despre mișcarea corpurilor cerești, el scrie, Dar când privește numărul real al acestor mișcări, ca să ne facem o idee, vom arăta aici părerile câtorva astronomi. Nota 3. Pentru că mintea noastră să poată opera pornind de la un număr oarecum precis. Cât privește celelalte chestiuni, pe unele trebuie să le cercetăm noi înșine, iar pentru altele să ne adresăm specialiștilor. Iar dacă se va evi vreo divergență între cele afirmate de mine aici și între părerile oamenilor de meserie, să țineți seama și de unii și de alții, dar să vă dați adeziunea acelora care sunt mai aproape de adevăr. NOTA 4 Sau din nou... Judecată prin argumente și faptele care parcă le susțin, nașterea albinelor are loc în acest fel. Totuși, nu am atins încă un grad suficient de înalt al înțelegerii lucrurilor. Dacă am fi ajuns la el, ar fi trebuit să ne bazăm mai degrabă pe percepție decât pe argumente și pe argumente doar dacă ceea ce dovedesc ele este în acord cu fenomenele. Nota 5 Aristotel tocmai duse mai sus o lungă și minuțioasă descrierii a nașterii albinelor. La bază, explicația este întemeiată pe observații, dar ea este totodată speculativă, deoarece se fundamentează într-o oarecare măsură pe considerații teoretice. Teoria este indispensabilă când faptele sunt încă insuficient cunoscute, dar observațiile au întotdeauna prioritate în fața teoriei. În altă parte, Aristotel abordează acest subiect în termeni mult mai generali. Trebuie întâi să înțelegem diferențele dintre animale și faptele despre animale. Apoi trebuie să încercăm să le descoperim cauzele, deoarece aceasta este metoda naturală de a proceda odată ce am terminat cercetarea despre fiecare dintre ele. Căci numai din aceasta se va vădi subiectul și principiile prin care trebuie îndrumate dovezile noastre. Nota 6. Altundeva Aristotel scrie... Este sarcina experienței să ne procure principiile care aparțin fiecărui subiect în parte. Înțeleg prin aceasta bunăoară că experiența astronomică ne procură principiile cunoașterii astronomice, căci după ce fenomenele au fost date adecvat, s-au găsit pe baza lor și demonstrațiile astronomice, și tot așa în orice artă ori știință. Prin urmare, dacă atributele unui lucru au fost constatate, sărcina noastră va fi atunci să arătăm neîntârziat demonstrațiile. În adevăr, dacă niciunul dintre atributele de fapt nu au fost trecute cu vederea, vom fi în stare să descoperim dovezi și să demonstrăm oriunde se aplică dovederea și să clarificăm ceea ce nu comportă demonstrații. Nota 7 Aristotel și-a criticat foarte despre Decesorii pentru că au pus teoria înaintea faptelor. Astfel, despre Platon și școala sa, el spune. Vorbind despre fenomene, ei spun lucruri ce nu se potrivesc cu fenomenele. Ei sunt atât de devotat atașați de principiul lor prim, încât parcă se comportă asemeni celor ce apără o poziție în argumentele dialectice, că cei sunt gata să accepte orice consecință în virtutea unor principii pe care le cred adevărate, de parcă principiile nu ar trebui judecate după consecințele lor și, în special, după scopul lor. Scopul în științele productive, nota 8, este produsul, iar în științele naturii el este tot ce apare propriu-zis în percepție. Nota 9 Nimic nu ar putea fi mai clar. Cercetarea empirică precede teoria. Faptele trebuie să fie achiziționate înaintea căutării cauzelor. Construirea unei științe axiomatice a doveților depinde de prezența tuturor faptelor adevărate ale cazului. Evident, Aristotel nu a priceput toate faptele. El credea adeseori că posedă fapte, dar în realitate el avea la dispoziție doar lucruri false. Uneori se hasarda în teoretizări pripite. Mai mult, teoria ar trebui să controleze în oarecare măsură achiziționarea faptelor. O aglomerare dezordonată de fapte este un exercițiu neștiințific. Așa cum au susținut filozofii antici și cei moderni, s-ar putea să nu existe niciun fel de fapt pur necontaminat de teorie, dar cu toate acestea, două lucruri sunt perfect evidente. Aristotele avea o viziune clară asupra primatului observației, iar tratatele sale științifice, în special lucrările sale de biologie, se supun cu regularitate acestei concepții. În următorul capitol voi combate acuzația conform căreia Aristotel a transformat în chip infantil lumea într-o scenă în care obiectivele și scopurile își joacă fiecare rolurile. Capitolul 17. Teleologia se observă mai mult decât un singur tip de cauză în ceea ce privește nașterea naturală, adică ceea care exprimă în vederea cui se produce ceva, cauza finală și, respectiv, sursa principiului schimbării. Deci noi trebuie să determinăm care dintre ele are loc prima și care e a doua. Se pare că prima este cea numită în vederea a ceva. Căci aceasta este explicația lucrului, iar explicația este principiu, la fel în produsele vreunui tehnici, arte, ca și în cele ale naturii. Căci, fie prin percepție, fie prin gândire, medicul hotărăște asupra sănătății și zidarul asupra construcției unei case, iar apoi, prin imaginea creată de ei, oferă de scrie și motive tuturor acțiunilor întreprinse de ei și arată de ce trebuia să facă astfel. Așadar, motivul în vederea căruia se întâmplă ceva sau binele este mult mai dominant în lucrările naturii decât în cele ale meșteșugului oamenilor. Nota 1. Aici, în capitolul introductiv al lucrării de Partibus Animalium, Aristotele expune așa numita concepție teleologică a naturii. Cauzele finale survin în lucrările naturii numai puțin decât în cele ale tehnicii, astfel că, pentru a explica fenomenele naturale, trebuie să se apeleze la formula în vederea cui se produce ceva. Explicația în termen de cauze finale este o explicație în termen de bine, căci dacă rațele au membrane palmare în vederea notului, atunci este bine, adică bine pentru rațe, să aibă labe cu membrane palmare. Cauzele finale sunt primare, deoarece ele se identifică cu explicația lucrului. A fi notător este o parte componentă a esenței unei rațe. Orice explicație justă cu privire la ce este o rață necesită referință obligatorie la not. Cauzele finale nu sunt impuse naturii pe considerente teoretice. Ele sunt observate în natură. Vedem mai mult decât un singur fel de cauză. Termenul de teleologie este legat de cuvântul grecesc telos, care înseamnă la Aristotel scop. Explicația teleologică este cea care apelează la scopuri sau la cauze finale. Pe parcursul operelor sale biologice, Aristotel caută neîntrerupt cauzele finale, de ce dinții, spre deosebire de alte părți ale capului, continuă să crească. Cauza creșterii dinților, adică în vederea cărui lucru se întâmplă aceasta cauza finală, trebuie căutată în funcția lor. Pentru că ei s-ar usca și ar cădea dacă nu ar crește, așa cum la unele animale bătrâne care mănâncă mult, dar care au dinți mici, dinții cad toți pentru că sunt distruși într-o proporție mai mare decât proporția cu care cresc. De aceea avem și o excelentă noscocire a naturii, care se potrivește situației. Ea a făcut ca pierderea dinților să coincidă cu vârsta înaintată și cu moartea. Dacă viața ar dura 10.000 de ani sau 1.000 de ani, dinții ar trebui să fie la început enormi și să crească fără încetare, căci dacă ar crește continuu, totuși ei ar trebui neteziți și tociți, devenind astfel nefolositori. Deci am stabilit aici motivul în vederea căruia ei cresc. Nota 2. De deci, ce au oamenii mâini? Anaxavura spune că oamenii sunt cele mai inteligente animale din pricina brațelor, dar este mult mai logic ca ei să aibă brațe, deoarece ei sunt cele mai inteligente animale. Asta pentru că brațele sunt unelte, iar natura, asemenea unui om chipzuit, atribuie întotdeauna un lucru altui lucru astfel ca el să-l poată folosi. Este mai bine să dăm flautistului un flaut decât să-l învățăm pe cel care are un flaut să cânte la el. Căci natura adaugă la obiectivul mai mare, superior, pe cel mai mic și, nu invers, celui inferior pe cel mai onorabil și mai mare. Deci, dacă așa e mai bine și dacă natura face ceea ce este mai bine în circumstanțele date, atunci trebuie să admitem că omul are mâini pentru că este cel mai inteligent animal și nu pentru că este cel mai inteligent animal din pricina mâinilor. Nota 3 Cauzele finale sunt puse adeseori în contrast cu necesitatea și în particular cu constrângerile impuse de natura materială a animalelor sau a părților animalelor puse în discuție. Dar chiar atunci când necesitatea este invocată pentru a explica fenomenele, mai rămâne loc pentru explicația în termeni de cauze finale. De ce au păsările de baltă la cu membrană palmară? Căci formele sunt rezultatul necesar al acestor cauze. Și păsările de baltă au astfel de picioare din pricina lucrului bun la ceva, adică în vederea vieții lor, așa că, trăind în apă, unde aripilele ar fi fără de folos, ele trebuie să aibă picioare bune la not. Căci aripile sunt ca și vâzlele unei bărci sau ca aripioarele unui pește. Așadar, dacă aripioarele peștelui sau membranele palmare ale păsărilor de baltă sunt distruse, atunci nu vor mai putea nota. Nota 4. Teleologia aristotelică este uneori sintetizată în deviza, natura nu face nimic în dar. Nota 5. Aristotel însuși folosește câteodată aforisme cu atare înțeles. Dar, deși el susține că orice cauză finală trebuie găsită în lumea naturală, acestea nu pot fi găsite pur și simplu oriunde. Bila secretată de ficat este un rezidu și nu are niciun rol, adică nu este făcută în vederea a nimic, ca și sedimentele din stomac și intestine. Dar natura folosește uneori chiar și resturile pentru unele rezultate avantajoase, dar nu există motive să căutăm cauze finale în toate situațiile. Nota 6 Cartea cincea din lucrarea de generațiune animaliu este în întregime dedicată descrierii unor părți inutile ale animalelor. Comportamentul și structura naturii au în mod normal cauze finale, căci natura nu face nimic în zadar. Dar cauzele finale sunt constrânse de necesitate. Natura face ceea ce este mai bine în circumstanțele date, astfel că uneori nu pot fi găsite niciun fel de cauze finale. În fizica există câteva argumente în favoarea teleologiei naturale. Unele dintre ele se întemeiază pe ideea caracteristică lui Aristotel că arta imite natura sau artele sunt imitațiile naturii. Nota 7 Dacă putem găsi cauze finale în produsele diferitelor tehnici, cu atât mai mult le putem găsi în produsele naturii. Un alt argument dezvoltă pe larg afirmația din Departibus Animalum că în natură se găsesc cauze finale. Aceasta este mai ales evident pentru alte animale decât omul, care nu fac ceva nici primește șug, nici deliberat, nici cercetând. De aceea, unii nu știu dacă paiașenii și furnicile și alte vietăți de acest fel lucrează prin gândire sau prin altceva. Cel care înaintează încet în acest fel găsește că și la plante lucrurile utile se întâmplă potrivit cu un scop, așa cum bună oară frunzele sunt făcute ca să protejeze fructul. În acest fel, dacă rândunica își face cuibul prin natură sau în vederea unui scop sau dacă paianjenul își țese pânza și dacă plantele produc frunzele în vederea fructelor și își îndreaptă rădăcinile nu în sus, ci în jos, ca să-și dobândească hrana, este evident că există o astfel de cauză în lucrurile care sunt generate și există prin natură. Nota 8 Dar observăm noi într-adevăr cauze natură? Și de fapt, ce anume putem presupune că observăm? Formulele pentru A și în vederea A, nota nouă, par să fie în primul rând destinate explicării acțiunilor intenționale ale agenților conștienți. Și oare Aristotel conferă agent și intenționalitate fenomenelor naturale? Cu siguranță el nu le atribuie animalelor și plantelor intenții, iar cauzele finale ale activităților acestora nu sunt ceea ce ele, animalele, își propun. Căci ce este evident că rațele nu și-au propus să aibă membrane palmare la labe și este clar că plantele nu au inventat frunzele. Teleologia lui Aristotel nu constă într-o simplă atribuire de intenții vegetalelor. Nu cumva Aristotel atribuie intenții naturii însăși și nu creaturilor ei? Există multe pasaje în care el vorbește despre natură ca despre făurarul inteligent al lumii naturale. Asimenea, unui bun gospodar, natura nu risipește nimic din ce ar putea folosi. Nota 10 Astfel de pasaje nu trebuie trecute prea ușor cu vederea, dar natura ca făurar rar nu poate fi singurul lucru în teleologia lui Aristotel, pentru că în cele mai detaliate explicații teleologice, care abundă în scrierile sale biologice, el amintește foarte rar despre planurile naturii sau despre scopurile unui mare proiectant. Dar dacă nu vrem să interpretăm teleologia aristotelică în termen de planificare intențională, atunci cum trebuie să o înțelegem? Să luăm următorul pasaj. Șerpii se împerechează încolăcindu-se unul în jurul celuilalt. Așa cum am mai observat, ei nu au niște sticule, nici penis, primele pentru că ei nu au picioare, iar cele din urmă, din pricina lungimilor. Căci ei sunt în mod natural întinși și lungi și dacă ar mai fi încă o întârziere în regiunea testiculelor, atunci sămânța s-ar răci din pricina trecerii prea îndelungate. Asta se întâmplă și în cazul oamenilor cu penis lung. Ei sunt mai puțin potenți decât cei cu un penis mediu, căci sperma rece nu este, este fertilă, iar sperma care este purtată prea mult timp se răcește. Nota 11 dacă sămânța șarpelui trebuie să parcurgă drumul sinuos prin testiculele șarpelui, după ce a trecut prin tot corpul său, ea va deveni rece și nefertilă și acesta este motivul pentru care șerpii nu au testicule. Ei nu au penis pentru că penisul este situat în mod normal între picioare, dar șerpii nu au picioare. În vederea unei procreații reușite, șerpii nu trebuie să aibă testicule. Ei nu ar putea supraviețui dacă nu ar procrea și nu ar putea procrea dacă ar avea testicule. Astfel se justifică lipsa testiculelor lor. Explicația este excentrică în conținut, dar este perfect credibilă. În general, aproape toate caracteristicile și trăsăturile comportamentale ale animalelor au o funcție, adică ele servează executării unor activități care sunt esențiale sau cel puțin folositoare pentru organism dacă el nu ar efectua acea activitate, nu ar putea supraviețui sau ar supraviețui cu dificultate. Dacă noi căutăm să pricepem viața animală, trebuie să înțelegem întâi funcțiile asociate părților animalelor și comportamentului lor. Dacă știm că rațele au labele cu membrană palmară și dacă știm că ele înnoată, tot nu suntem încă în posesia unei înțelegeri complete. Ar trebui să pricepem înainte de toate că membranele palmare ajută rațele să înnoate și că înnotatul este o parte esențială a vieții rațelor. Aristotel exprimă toate acestea spunând că un răspuns la întrebarea de ce au rațele membrană-palmară este pentru a nota. Expresia aristotelică pentru A sună ciudat, deoarece noi o asociem în, în primul rând cu o acțiune intențională. Aristotel o asocia esențial cu o funcție din natură. Bineînțeles că el are dreptate. Obiectele naturale conțin părți funcționale și manifestă un comportament funcțional. Savantul care nu are conștiință de astfel de funcții nu face decât să ignore mare parte din materia studiată de el. Natura nu face nimic în zadar. Este un principiu regulativ pentru cercetarea științifică. Aristotel știa că unele aspecte ale naturii sunt lipsite de funcții, dar el recunoștea că înțelegerea funcției este crucială pentru înțelegerea naturii. Devizele sale despre prudența naturii nu sunt dovezile unei superstiții infantile, ci aluzii la sarcina de bază a savantului din domeniul științelor naturii. Capitolul 18. Filozofia practică Capitolele precedente au avut în vedere științele teoretice. Aristotel însuși a dedicat o mare parte a timpului acestei importante ramuri a cunoașterii, dar nu a ignorat științele practice. Într-adevăr, două din cele mai cunoscute tratate ale sale, etica și etica nicomahică, aparțin domeniului practic al filozofiei. Lucrările nu sunt practice în sensul că nu sunt manuale didactice. Din contră, ele abundă în analize și argumente, bazându-se mai mult pe cercetări istorice și științifice. Ele sunt lucrări de filozofie practică. Practică deoarece scopul sau celul lor nu este de a oferi adevărul, ci de a schimba faptele. Lucrarea de față, neavând ca altele un scop teoretic, pentru că nu urmărim să examinăm natura virtuții, ci să devenim virtuoși, altfel ea nu ne-ar fi de niciun folos. Este necesar să cercetăm domeniul acțiunilor și modul în care acestea trebuie îndeplinite. Nota 1 Aristotel a scris două etici, cea nicomahică și cea eudemică. Titlul de etică este puțin confuz. Tot astfel sunt și traducerile celor două cuvinte cheie din filozofia practică aristotelică. Arete, redat în mod normal prin virtute, și eudaimonia, tradus prin fericire. În cele ce urmează vom face câteva remarci asupra lor. Chiar când se referă la tratatele sale, Aristotel însuși le numește etica. Iar în traducere, acest cuvânt grecesc ne conduce la denumirea lor de etici. Totuși, termenul original înseamnă chestiuni ce privesc caracterul, astfel încât o traducere mai exactă a titlului lucrării ar fi despre problemele caracterului. Cât despre arete, cuvântul înseamnă ceva asemănător noțiunii de bunătate, generozitate sau desăvârșire. Aristotel poate discuta despre arete ca apaținând unui argument, unui topor, ca și despre arete a unui om. Arete umană este desăvârșirea umană, adică ce anume ar trebui să fie o ființă umană bună și ea nu are decât o legătură indirectă cu ceea ce credem noi despre virtute. În ultimă instanță, eu eudaimonia nu se referă la o stare mentală de euforie, așa cum sugerează cuvântul fericire. A fi eudaimon înseamnă a prospera, a avea o viață împlinită, astfel că legătura dintre eudaimonia și fericire este și aici indirectă. Ce este așadar filozofia etică a lui Aristotel? Dar căzând de acord asupra faptului că fericirea este binele suprem, ar trebui poate să lămurim și mai bine ce anume este ea. Nota 2 fiecare dintre noi vrea să prospere sau să o ducă bine, astfel că toate faptele noastre, atât timp cât sunt raționale, sunt îndreptate către acest ultim scop. Întrebarea primă pusă filozofiei practice este aceasta. Cum putem atinge eudaimonia? În ce constă prosperitatea? Ce ar trebui să fie o ființă umană împlinită? Aristotel nu se întreabă ce ne face pe noi fericiți. Dacă problema felului în care ar trebui să ne îndrumăm viețile este pusă în termen de morală, ea nu îl preocupă. El vrea să ne învețe cum trebuie să ne transformăm viața într-o reușită. Răspunsul lui Aristotel depine de o analiză filozofică a naturii eudaimoniei. Eudaimonia, argumentează el, este activitatea sufletului în acord cu virtutea. Iar dacă virtuțile sunt mai multe, în acord cu cea mai bună și cea mai desăvârșită. Nota 3. A spune că eudaimonia este o activitate înseamnă afirma că a prospera implică a face în contrast cu faptul de a se afla într-o anumită stare, a fi fericit, de exemplu, a fi îndrăgostit este o stare mentală. A prospera nu este o stare, ci este o activitate sau o mulțime de activități. A spune că eudaimonia Vizează sufletul sau animatorul înseamnă a spune că prosperitatea umană necesită exercitarea anumitor facultăți care definesc viața. În particular, o persoană nu poate prospera ca ființă umană până ce nu poate exercita anumite facultăți omenești. În cele din urmă, eudaimonia este o activitate în concordanță cu desăvârșirea. A prospera înseamnă a realiza în mod excelent sau foarte bine anumite lucruri. Un om care își exercită facultățile sale într-un mod ineficient sau chiar rău nu va putea spune că și-a transformat viața într-o reușită. Care sunt așadar desăvârșirile conform cărora ar trebui să acționăm? Aristotel face distinție între desăvârșirile caracterului și cele ale intelectului. Primele includ atât ceea ce considerăm virtuți morale, curaj, generozitate, corectitudine și așa mai departe, cât și propoziții cum ar fi un potrivit respect de sine, un grad adecvat de ostentație și de putere de judecată. Ultimile includ lucruri cum ar fi cunoașterea, judecata dreaptă și înțelepciunea practică. În plus, Aristotel și-a sacrificat un anumit timp discutând vasii perfecțiunea prieteniei. Oamenii se disting de alte animale prin faptul că posede rațiune și putere de gândire. Oamenii conțin ceva divin, ceea ce numim intelect este divin, nota 4, iar intelectul nostru este divinul înăuntrul nostru, nota 5. Într-adevăr, fiecare dintre noi este cu adevărat intelect, căci el, intelectul, reprezintă ceea ce natura umană are mai nobil și mai elevat. Nota 6. Desăvârșirile cele mai proprii omului sunt cele ale intelectului, astfel că eudaimonia constă în primul rând în activitatea conformă a acestor desăvârșiri, ea este o formă a activității intelectuale. Deci orice alegere sau posesia bunurilor naturale, cele ale corpului, sănătatea, prietenii sau orice alte bunuri care vor conduce zeul, adică intelectul nostru, zeul din năuntrul nostru, la cea mai bună contemplare, este cea mai bună și ea este cel mai înalt criteriu. Tot ce ne împierică de la cultivarea zeului și de la contemplație, fie din pricina unei deficiențe, fie din cauza excesului, este rău. Nota 7. A prospera, a avea o reușită în viață, necesită angajamentul în țeluri intelectuale. Aristotel credea că astfel de scopuri ale vieții sunt extrem de plăcute, astfel că viața intelectuală ne oferă o fericire fără pereche. Totuși, teza principală din etici nu este aceea că fericirea ar fi o activitate intelectuală, ci faptul că activitatea intelectuală desăvârșită constituie reușita a prosperității umane. Marii titani a istoriei nu au fost oameni fericiți, dar au fost cu toții acoperiți de succes, au prosperat și au dobândit eudaimonia. Activitatea intelectuală nu este suficientă. Oamenii sunt indivizi izolați, astfel că desăvârșirea intelectuală nu poate fi devândită de remiții solitari. Omul, scrie Aristotel, este din natură un animal social, nota op. Cuvântul pe care îl traduc aici prin social este redat în mod uzual prin politic. Această remarcă nu este un aforism făcut la întâmplare, ci o mostră de teorie biologică. Animalele sociale sunt acelea care au o singură activitate în comun, lucru care nu este adevărat pentru toate animalele care trăiesc în turme. Așa sunt oamenii, albinele, viespile, furnicile și cocorii, Năta